denbei poimanek ez idatzi eta gero iritsi naiz hasierak zorionez ia infinituak izan daitezkeela sinestera esperantza horrek senda dezakeela gure bizitza denborak ezingo duela hito maite dugunaren oroitzapena inoiz ez dut gustiz ulertu bertxoen azpiko estasien eta tormentuen arrazoia noraino dauden hitzak eta doinoak, nire irritzeekin lotuta Behar bada horrexegatik idazten ditut lerro hauek. Norbaitek sentidezan, nirekin utzegin eta barkatua izatearen, poza. Patxi, ezkiaga. Eka itz gitarra hartu da zen ez da? Aurrekoan, Marquez Hala horreitzen dunik ere Kantuan aritu zen edo aritu ginen edo Aritu ziren behintzat <laughs> Pako, ketiko, emez hortzi bat urte edo inbartitu gula Zera, emezze bai, Pako? enbora, <laughs> o hartu gabe pasatzen da eta Bai, urte Et, batzuk bai? Urte batzuk bai, bai Gogoan zen nuen, e? orduan ormak oria ziren? Ez, orizu bau <laughs> bat Nola etorri da, Pako? Ba, gaur toren ez, e, nire liburuaz hitz egitera, ez da idarle famosuatek, <gülüyor> esantzuen bezala, Espainiako telebiztan. Baina toren naiz, ba, uno, zuekin, e, ekimen batean parte hartu novelako, duela hilabete batzuek liburuak alean usteko kontorrekin, eta guzti hori proposatu zenidatenean, nire novela, azken novelaren rosa hitzulean, novelaren azken ale bat geratzen zitzaen etxean. Ingori manga bekeratu zena, ta pentsatu nuen, bueno, hau dut orduan, Matximentako Elizatarian eta horrela izatzen adia puntua. Etaren kontura gerturatu gen ju berriro loturak eta harremanak eta hala gaude. Eh? Hementxe, e, ordutik utzi dezu beste libururikalean? Ez. Ez. Eta beste libururik mai susten ditut, eh? Eta beste libururik hartzeko aukerarik izan duzu, da, zuk iniz ikusi desuzuk utzi, ez, eta beste norbait kutzitako liburu direk ikusitezko no galean. Zetait ego kitu. Nik oitur handia dez, Getareara junetan dik zaraosko bideoari egiteko oinez. Ta batzutan, e, Zarautzera ni joala usten ditut tango eserlekoetan liburuak. Ta bueltakoan ibiltzen e, aiz e, ikusten a ber jaso ituzten edo eta danak jaso egoten dira. Baina e, oso liburu ez bernia ditut saiakera, e, e, poesia igual e, erderaz euskeraz, aurren liburuak. Etxean ez dago lekurik, etxe handia behar duzu nik, eta nire mogo jendeak bizitza usuan, erosten eta inguratzen arituen liburu guztioi egegut zego behar da etxean. Gela bat bakarrik hortarako edo kanbara handi bat eta berneik ez daukat. Haukera hori hori hori, eta kinoen gainera etxean zertarako gorde liburua gautzak jateko liburuak, zirkulatu dezala, esku zezku, eta nik irakurreko ez dudan libura, beste dut irakurtzeko aukera. Ematea betin nehirut izate, dut oso e, gauza hona. Eta ja urtea dira, ne hase liburak usten, oparitzen munduari. Despedida berezirik, agur berezirik egiten zu, uzten desun liburu horrekin? Ez, ez, ez, ez, ez, ez dela, agur zen pasakonuk ego izosua. Bueno, guta... Eta espozik usten ditu gainera. Eta hor badalege bat, karmaren lege bat, ezta esaten zaten duena, e, ematen duzuna hori jasotzen duzu. eta Gordetzen duzuna, galdu egiten duzu eta nolabait lege, antikapitalista. Ba, Kapitalismoa gordoetzen duzuna, pilatzen duzun dirua, ondasuna, hori guztiak, horre, oi abzure haberastasuna izango dela. Eta ematen duzuna, galdu egiten dela, eta ez juistu kontrakoa da, ematen dena, geho, besaten da, bus, bizitza gori iberak hartzen dizula hueltan. Gordoetzen duzuna, e, uste du, alperrik galtzen dela, ez er sortu gabe, ez harreman, Liburu bat ez, esker honeko ezer ta bueno, filosofo horren baita nasenitze. Eh? Mundu no, no. da guztia eskaintzen ematen. Gu gaur liburu bat gainan utziko dugu segurik gratisko mai gainan eta 4 AZ dela zabalduko dugu uinbidez. Eh, Paco Torri da Aristi, Rosa Itzuli da liburua aurkeztera. Kaixo tangitorri. Itzakara. Itzaren ahots ekaitze eta iratigoiko etxea, teklatson mailan. El leder Bueno, antzemanduzue, eh? hitzgitiko gogoz eztapako. Bai, gaina ja, goiz ja egiten da, ez goiz bolara bat gauean erritiratzen nitzen oso bean du. Ta ja egiten ordu batean hola. Be jendea baskaltzen aizen uneaniko saltzela aritzen nintzen. Ja, ja, Berro goi urte, buelta hortan pesatu nuen, ja buelta bat ematea, nire bizitzaritaz nintzen, goiz gehiagitzen. Goiz goze zazpirak, depende guztiak unistat edatzen den, eta goaz goize horreti datzen, da hurun sumatu, de, teo sumatu nuen, goizeko energia, asko energia positiboa indarsua guak, garbia gua, transparenteago dela eguna, aste nari denean, besta energia gote goten da. Ta gaueko energia orain egiten zaipiskan melankolikoa edo, Onndostalgikoa edo gabak badu polita da baina baita ere badu beste halako ah, energia bat pentsarazten dizuna,ez galdutako aukkerera eginz ziren gauza gaizkiatea ziren amodiak eta am iz da edo, gauak badu eh, neregan nere, nere behinzat, halako kontu eskatze bat edo sortzen du gauak etarumtzatu fuera. Niiz dio konturen hori eman behar da gauari ere. <gülüyor> Egun ez jaiki eta eguna gozatu eta eskerrik asko eskerrak eman egunari eta mental pertsu batedean ekarri dut Gaur goiz jaiki da pako ona etortzeko segure gratida eta saiora etortzeko goiz. Esnatu da hemente dago pako aristik. Rosa itzuli da liburua aurkestera etorri da guk gozatu dugu liburuarekin eta aia, entzule zure gana hurbiltzen duguen eta irakurtzeko irrika sortzen dizugun. Silen zauriez, urbiltzen zure ondora. Bi begi, garondoan. Begiratzeko, ikusteko, hausnartzeko, atzekoak, joandakoak, lenguak, iragana. Bi begi, garondoan. Eta beste bi kopetan, elkarri kolpeka, elkarri galdezka, orainazulatzen, nola betee, asmatzen. Ihe bean gaur beleega. Joan za Esturaren erreu gantz Begiek azka egiten duten tokian, zauri txikietatik dinosaurioak ernetzen dira, erraldoi eta beldurgarri, edo beldurti edo beldurrez. Eta bustanka da astintzen dituzte memoria, kontzientzia, uste eta sinesmenak. Hautzak arrotu, esango luke bakarren batek. Hautzak urratu, beste batek. Bibegi garondoan betataako bibegiek ikusten ez dutena ikertzeko, asmatzeko, marrazteko entzuteko, besterik ezean irudikatzeko, eta zalantzan jartzeko, iraganak betaurrekoak beharrote dituen. Oh, promesa hutsalen tzera bidazti manzur bat bezana Saban jo. Pao gain, Behar ditugu begi gaiago? E, asko, aipatzen da, munduko literatura guztietan da, barneko begi begioriz, ta? barneko barne begira da, ere, matxadok esatetzu, poe batia, lo hartzen denean, barneko begi begiori ernegoten dela, eta, bueno, tematean esan nahi du, bizitzari antzematea edo ikustea, pues, aina gerikoak ez diren gauza, oie, ez ta? Nola gauden e, konektatua, hemen munduan, unibertsuarekin, eta betiko galderoiek hoiek <coughs> guztiak ordun harako degi hori da pues, sentiberatasunari edo jakinaiari edo ematen ematentzaion izen bat ez da azken batean hitzak dira begia da fisikoki pues hemen dako gosoboroiloa bo, baina gero barnean dagoenean sentiberatasuna pues horri ere begia deitzen zaio eta joku asko ematen da Zukartuko zenituzke begi gehiago? Barruan ez, baina kanpoan jartzeko. Adibidez, atzean ikusten ez deun hori e, ikusteko. Ez, ez. ez. Abi, bi aurrera, nik ondo, os ondo gindak gaudela fizikoki. Eta, bueno, aurrean baldin mauzkagu, bueno, zerbait egatik. Zeran, gugaina atzekoa, atzekoa beti da iragana ez. Atzekoari utzi, eta aurrera, nein, nein beti gustatik izan zen, eta aurrera begiratzen. Da, aldatu izan naiz bizitokiz eta, eta ni bizitokiz aldatu izan dudanean, pues, da, atzean utzi dut aurreko bizitokia edo ciudad eura eta jende asko ere bai eta utzi biarra dago eh nilte soltatu biarra dagola baita jendea ere lagunak eta barra askotan edo urrundu edo distantzia egin jende berria sart da zure bizitzan bestela materiak ez duzu bizitza e, denborarik eukitzere betiko jendearekin betiko gauzak egiten nahi egi baldi bazen bai eh? zure denbora beteta baldi badago jende berria sartzeko ez da izaten aukere horrun Atzkoa, atzea Atzianutzigero igual itsuli sinteske ez ezerra da definitiboa, bizitontan. Ta igual pues urte bidean geratu zena modi batiko altzuli egiten da, Ez da jakiten. Eta hori da bizka bat. Eta historiak, gizarteak aurrera egiteko garrantzitsua da. Tarteka bentsat atzera begiratzea. Garrantzitsua da atzera begiratzea tarteka. Bai, garrantzitsua da jakitea zer gertatu zen, nola iritsi garen orain gauden egoera honetara. Hori bai. Eh, Ni bizka saiak eraketa idatzi izan dituanean, independenzen papera, gezuara insobara, nik nahi nuen ulertu nola dagoen, gure herria horrela zergatik dagoen. gertatu den, ze beste herri batzuk ikusten dituzu, hobeto daudela, egitura politiko sendoagoekin estatuekin, hizkuntza oso nabakile, kultura potentea, kulturan promozioa ikarra garrindar zua dar. Konuz, zergatik gurean ez dan gertatzen hori, eta hori, zinbesteko izan zitzaidan, gara batean, Eskolan erakutsitziguten gure herriaren historia bat zagutzea. Ikertzea, autorez berreinak ikusi eta sumatu zer getatu e, zen, zergatik. Horrek esplikatzen du, gure eguneko diagnostikoa beti historiak esplikatzen du. Eta gero, diagnostikoaren aurrean, ezbazaitzuk ustatzen, diagnostiko horri nola dagoen gauza. Eta sentimet kolektibo bihurtzen denean, hori, diagnostiko hori nola gainditu, pensatzen hasten da, Herri bat, eta hori da, sartzen da lan politikoa, lan estrategikoa, adostasun batzuen beharra, eta saltzak, eta bertak guzti hortatik sortzen da, pues, movimentu soziopolitiko gehenen arrobia edo. Ez omen dago, ikusi nahi ez duena baino? Ja, ezke, begiak, automatikok ikusi egiten du zerbait, baina gero, borondatez ere ikusi liitezke, beste hainbat gauza. Eta ez eta askotan begire da begira da egoten da baldintzatua zeure e, ideologiarekin. Ideologia horren kontziente izan zienzke edo ideologia inkontziente bat izan umetan eskolan sartu zitena eta rumpus inkostzientekin mundearen ikuskera bat Euki jaing gabe eta pensatuz gauzak zuzenak ohiek direla. eta ez beste batzuek horren batzutan horrek ebal dintzatzen du. Begira da, baina e, jende askoren bizitzan da momentu bat, e, maskarak erori iten direna, edo klik bat egiten duena, edo do, begia zabaldu egiten dena, halako momentu epifaniko bat, epifania da revelazioaren momentua, eta askotan gertatzen dira olakoak. Jende askoren bizitzetan, asko kontatu egiten dute, idatzia eguzten dute, Epifania hori tortzen da batzutan zure barrutik, zure evoluzio beten ondori jo, eta bestetan kanpotik. Halako gauza gogor bat gertatzen denean, kanpotik da torkizu, eta horrean askoi, mehia zahatzen zaizki. Akuratzen ez, doela urte batzuek, Nafarroan gazte batzuk atxilotu tabar, eta gazte horietako baten ama, e, PSNeko alderdi, Nafarro galderi sozialistako, zine zen, nun baiten, Eta harun tipuak hipoitu intzuten, eta etxe hor zen ean kontatu zen, eta ama harritu zen. Zantzun ere, nun uste, torturatzen zanik hemen, babai torturatzen da. Bueno, hanra horri begiak zabaldu zitzaizkion, gureztak irkarra hitu zuen ardein sozialistan edo baxe eman zuen. Eta horako gertatzen ertatzen dira, deno bizitzan. Zer du eh? <laughs> ikusten dupakok? Betaurrek hori gabe? Zer ikusten dupak? Betaurrek hori gabe? Zer ikusten dupak? Betaurrek hori gabe? Piskaborroso miopean, piskaborroso ikusten dupak? Eta, saiatzen ez gauzak eta gehiago ikusten, eta jakimina dauka guztiarekiko, eta e, ikusten, hausnartzen, batez ere ulertzen, zerratik den hau horrela. Talbertzen, zeinek nahi izan duen hau horrela izatea. Askotan mesu basa batzen denean, bai, hau egokia da, bai, bale, zeinek izan du hori egokia dela. Zertako, ez? Ta askotan, lagun batekin eta jolaz egiten du, ez? Errefra bat hartu, e, espaino lezadiz esaten dena, e, alke marruga dius ayuda, no? Goizan goizan egiten denari, jeniko ala ondo egiten diuen. Bale, hori zein egazmatu zuen, hori, hori, hori, asmatu zuen, enpresa bateko, jabe, zikoitz batek, nahi zuena, be langilak, puntualetorzea lanera, eta hori, asmatu zuen, alako errefra bat, baina bere, bere probetzurako ez Ordun, eh, bueno, hau eh eta netas semiotika leitzen zaionia alegia. Mezuak gizartean zeinek zabaltzen dituen eta zeren arabera. Ordun hor da boterea zen dedukan da zeinek nahi duen jarraitu boterearekin eta orrun hori asko interesatzen zaik. Ze batzuk gainera urrutirago igitzen dira, mezu batzuk denboran eta Bai, mezu batzuk egokiak sakoneran ere. Eh? Ego kia oga dira, jentea dauzka mekanismoiz koninkontziente batzuekin konektatu egiten dute, mesu batzuek, edo hor dauden beldurrak konektatzen dute. Gero, mesu orizabatzeko ze promozio trezena daukazun ere, ze edabide daukazun, ez hmm? da igual edabide bateo bieku edo masiei hogei edabide duki, Eta bai batez ere urnon joaten direnak tamales dira beldurra beldurrarekin konektatzen duten bezuak. Etorkinek kontuakin, adidez hori oso zauna da toso e, ikertua dago, ez? Etorkinak ona zela guri kentzera, gure privilegia, gure ordasuna, RGJ eta kiser guri lagori sartu zen, pues inseguridad de un día zegolako eta dagolako hemen, bez gure lanpostu buruz, gure soldatei buruz segurtasun bat edo ongizateko gizarte hontan egon ziteken bat galdu egintzen krisiarekin eta jendariin seuridade sentimentu bat piztu zitzaion bat batean familia askotan hipoteca gehiordenditzenik ta honun hor etorkinek ez dute inongo kulparik eta inango eh, ardurarik Baina sortu zen haien aurkako zera bat ez mesu bat eta oso ondo edatu zen jendearen arte. Bueno, eta urre hilitziak sortzen dira edat. ezagutzariateak itxitau da e, zegarrantzitsua den hurbildu eta ha, eh? ezagutzea. Bai. Pakok badu baduareman zuzen eh? euskara eh? klaseak ematen dizki pakok bai. e, etorkinei, han bai. eta hemen. etorkinen bai, etorkinei betik eskat izan aski munduak, zeku <coughs> ere etorkin gara, nizan naiz etorkinei bizitzako momentu batzuetan zuta, naiz kanpoan ez, denbor asko baina, hilabete batzuetan eta bar, egona ez, eta hori nahi izan dut, hemen, etorkinen nahi dituzten gauza guztiak, nik ere nahi izan ditut, kanpoan egona izenean. Da, bizka, historia behiratzen baldima dugu ere euskal herria beti izan da, joakin edo, ez, emigranten, herri bat, euskal herritik bilaka, eta bilaka, eta bilaka, personak, ba, emigratu du beste nazio batzutara, Lambilla batzuek gerratik esik Karlisteatatik iesi joan ziren, gerra zibiletik iesi. Nahbait ere pobrezia zegolako, iparraldetik, Gipuzkaitik, Bizkaitik, milaka joandira 19. mendean 20. mendea siran. Gura ita bera egontzen Argentinara joatekotan 20 urte zeuskanean hemen etzegolako ezer frankismo garaian. Orrun memoria horrek eta pues, niri <coughs> Pisten zidean alako elkartasun sentimetu bat etorkineko. Etorkinekiko. Eta hori, proiektu bat ez adotu nuen, bainaiz bagara fundazioa deitzen da. Etorkinei eskarazko e, oinarrizko klaseak ematen dizkie. Udalherri askotan eta hor bueno, sartu nintzen. Batetik, etorkinekin harremana eukitzeko. Haze, oso elkarri bizkarra eman da. Bizi gara, etorkineki guztu harremana ondirik. Ez guk aiekiko, aiek ez gurekiko, horrek bi altekoa behar du izan, baina. Eta bestetik, haien ba, integrazio bidea, Euskararen bidez, nola errastu zitekele doez horire, hausun hartu nahi nuen. Beti uste du etorkiak, espanola ikasita, nahikoa duela, hemen. Eta leko askotan, ala datamalez, Euskarak ez dauka, hainbesteko indar, integrazio tresna ezinbesteko bihurtzeko. Baina leku askotan, bada, alako e, eskualiztunengan gozotasuna sortzen duen sistema bat da, etorkinak hitz apur batzuk, esaldi apur batzuk eskuala segitema ditu, eurak ere esan izan diate, bai jendeak irribar e, zabalagoarekin hartzen gaitu, bihotza zabaldu egiten Eta hor oinarrean dago Mandelaren saldiozpetxua, ba, da, Mandela Mandela e, espetxeant zegoela, Mandela sizen ikasten bere etsaien hizkuntza, afrikanerra. Mandelak eta xosa hizkuntza hitze ditzeten zuten. Tailen afrikaner hizkuntzak. Oro espetxeant zegoela bere kartzeleroen hizkuntza ikasten hasizen Mandela. Tabela gune sant zoten, izu badiba zeiten duzu gure sain hizkuntza ikasten. Tesantzu bueno Hakin berarra etsaiak nolapen pentsatzen duen zer dan garrantzitsua etsaiaritzate etsaiazagutzea ezagutzea, bestekoa da gero garaituko baldin bada edo arekin adiskidetuko baldin bada gero momentu distenenean ta gero bota zuen esaldia eta oso ezaguna da santzuen eizan ere norbaiti ulertzen den hizkuntza batean itze egiten diozunean bere buruan sartzen zara beren tendimentuan sartzen zara baina bere ama hizkuntzan itze egiten diozunean bere bihotzean sartzen zara Orduan kautibatzen dezu bersona, ordun erakartzen duzu bere bihotzean zaudenean. Torkinak esumat e, kontoratzen dira horretaz. Eskaldun egin, eskara zegin irribarrea pisten dela. Ta bueno, gauza guztu eginga, teksa proiektu horretan. Bi orantzatan, pako iristen da, haien izkuntzara urbiltzera hitz bakanen batzuk bestelik ezbada. Bai, eh, onu, ni, onu deitzen dio nere klase hori, ezta? Asante, neumatiba, bueno, onura, ni joa klaseak matera. Ta hor hego Amerikako, kasle asko. Afrikako agere bai, bere berrak Maroko, Marokoarrak, moldabiako ikasleak eduki nuen. Pol, pol, polako bat eduki nuen eta, bueno, truke bat egiten duu. arabekin, Ta hola ba batezere ta hego amerikauekin hitz bitxi asko ikasten dituz, baita batzun etxa joanitzen baskaltzera ta zerbaiten pollo con gallo pinto te gusta el gallo pinto francisco nei francisco <risa> <risa> <risa> no le gaina de usted izate du. le gusta el pollo con gallo pinto, francisco ta nekin zertzen zen gallo Gallopinto da pues frijol frijola, arrozaki, frijola bat. arroz frijola va arroz moku da arroz con frijoles el Bueno, pues hainik etxean prestatzen dut, poliokon gailo pinto. Pakua, aitortu ikuzu, egunen batean loegin dezu, betaurrekoak jantzita, ametsak edo denale delakoak, hobeto ikusteko? Horean <laughs> <Es, laughs> sartu zala betaurrekoak jantzita. Ez, <laughs> ez, inoiz ez, baina ametsak gogoratzen ditut, ia, ustia, ametsa asko hiten, no? Amets politak hiten ditu, gaina, badira, marbat urte amets gaiztoreak izudulekin. Hespolita egiten ditut eta pizka bat hurbiltu naiz eh, ametz egitera edo aregi ametzetan naiz arela konturatzeko momentu horretara, batzutan iriste naiz. Tarrun ba halako ariketa batzuek eh, egiten ditut baina ametsak asko goratzen ditut. Horrek ze nahi du? Pako zoriontsu bizi dela? Bai, soriontsu oinarrizko bake baten baitan beintzat bizi naiz bai. Bai, nahiko konforme bizitzakein eta egokitu zaidan e, jendartearekin, egoerarekin eta gero ba urteekin ikasi du pizka bat, bueno, ba umiltasuna ere zer den gaztetan pizka bat arroskoago izatentzarak. Da gaina gu gu edo bueno, nienez belaunaldi belaun batekoak e, gazterik argitaratu genuena goi urtekin, eta kritika on bat zuek eta Patean pentsatzen duzu, sekulakoa zarela, ez? Oio, eta turtekin, lia, eta hau zunobela bat, kritika hona, eta, boh, arrotasun bat, egoa, egoa, den, arrotasun hori pisten da zuregan, eta, nun, bizitzan zoaz, piskabat, bah, arroisko, bezala. Eta, urteekin da ola, bueno, ikasten duzu, gauze menetako neurre ikusten, eta nik be, humiltasuna zer denere, bueno, ikasi eginde, nahi nuen ikasi, eta nolabait e, gauzak beste maila batean bizitzakin, eta jendearekin, eta beste, beste tratu bat eduki. Eta alde horretatik ere, etorkinen asuntabu, adidezo, sondetoriz, haiz? E, etorkine hori, onarrizko eskuara klaseak ematen dizkiet, erakusten esaten Kaixo, Jose Antonio, zer moduz, zer egin nahi duzu, ungarbo izian. Eta oso maila, simple, simple, simple, simplea da. Eta hori, ez zindiet sartu, rollo filosofik Euskarazko euskar asko, zeharik horiek jatxibaruz zure, eta eh? ikaste erakuste maila eta dena, eta horiek humiltasun horrek, humiltadearen ikasketa horren niri asko lagundu duit bizitza hobeto gozatzen. Eta dauzkagun gauza txikiak apreciatzen. Euskia sartzen ikustak eta pues lengua lagun batik leingoen, eta izan zen, euskia zarrera ederra laranjan-aranja jarrizen zerua, Marabilla bat. Tanela guna esan zuen. Uso esaldi simple sakon bat. Esan jo. Hau ikusteagatik bakarrik, merezi izan du jaiotzea. Zan du, bale? Hau ikustea gati bakarrik, beste gauza asko gati, eta ezagutu dugun jende asko ezagutu merezi merez izan du jaiotzea. Da, bun, hori da, pixka bizitzaren, harreman zuzen hori nik urteuta landu egin dut bai. Baina rosak dio, Pozik agertzen bazara, jendea molestatu bezala egiten dela. Bai, Zoriontasuna, erreprimitzen dabilela bera. Ba. Nola da posible hori, gizarte gaixo batean bizigara? Bai, niko hori hori sentitu izan dupai. Oso ala, zoriontsoa agertzen bazara. Zer moduzta, ni beti izatetet, oso ondo. Eta izan dute, ah, oso ondo ez ondo ez, ondo ez da naikua. Ba, eta jendea gaskotan, esa, e, galdera hori, ies egiteko, esaten du ondo gaizka Ba, ondo. Eta palante, eskalean, da bai, oso ondo... Ah, eta arrituta ezela. Da bai, nik e, sumatu izan dedalakon ah, jarrera bat. E, urkoaren zoriontasunaren aurreko envidia. Envidia bat edo. Eta hori, jendeak suposizioak egiten ditu. Zu lanik ingabe bizizarela. Edo zu ametsetan bezala bizizarela, lai edo. Etzarela sorrealista. Idazte kontu horrekin... Pizkabat bizitzan hartu beharrekoak diren ardura hoie ies egin diozula. E, beste esaldi izaguna da, konpromisoari beldurra diozula. Jo, etzar eskondi noiz ez duzu, menik egari. Jo, nolatan ez dituzu ardura hoie zure gainartu. Bizitza baliz bezala ardura gartzen joatea. Kompromiso gartzen joatea. Zure bizkarra samatzen joatea. Eta egun osoan ezertarako denborarik gabe bizitzea. Hori baliz bezala eredua. Ta non, non dago idatzita hori delak bizitzeko modu bizitzeko modu bat. Daude beste modu asko. Orain gizarte gehienak sartu direla korpil eta bizitzeko modu astun batean eta bueno, hor konpon baino bakoitzak gerabakitzen du. Bakoitza bere buruaren jabe da. Eta askatasuna da gausari preziatu ona. Ta hein bela gehiago askatasunaren alde, eta desain beste ardura eta konpromisoak, ta pixuak eta eta, eta eta eta bete beharrak eta Zag, eta emakumeari bizkarre ratzen zailon, zaindu behar hori, umeak zaindu behar, gero bere anaia gaixo dagoen anurare zaindu behar, bere anaibati janari etxera eman behar, bere gurasoak zaindu behar, zu, nun nu, nu dago idatzita hori, ez? Hori dena negoziatu liteke. Bueno, izkat, ez dakit, ez? Jarrera, jarrera kontua da. Momentu batean bakoitzaak, E, erabaki behar du nola bizinei duen, edo joan behar erabaki batso gartzen, eta esan bono, hau bai, hau nahi dut, eta hau, ez du nahi, astuna delako, eta lan horizdan izan ere, lan hori beste batek egin beharrekoa da. Orain, ark egiten ez badu, por dezekto nere gainia datorrela? Bueno, hala izan da historian zehar, beti, gure etxekoanrek ez dute bizitza gozatu bat ere, beti gondira, gozatzen ari ziren haiek haien zerbitzuan, Bale, historiko gale izan da, baina orain bada, bada galde garaibatean, puskauza oie puskatzen. Hoan litekena, inertziak puskatu egin behar dira. Mundura zatoz, eta zatoz mundura aurreko gehindutena errepikatzea da, hori abizitzeo modu pobre bat. Hori ikusi, hori geinditu eta zerrai berri asortu, egin behar duzu, ohitura berri batzuek, testu berri batzuek, jola egiteko bodu batzuek, Harremanak kitzeko beste moduatzu, bueno, ze oze, nik hori apresiatzen den zeozez sortzen aridan jendea. Pakorekin hitegiak gozamena da, A guztia pentsatzen egon zara hamarrekin guruan segurako plazan. Elkarrea aurkitu du Ni guztia egunero no, ari daiz, pentsatzen urteetan ari naiz, E, dialogo bat de buruarekin, nik telebista oso gutxi gusten dut nik etxean daukat terraza eder bat eta vista derra eta mendia ikusten da alde batetik gero deba aldera endoi aldera vista derraokat ta teliste ez du gusten zener telebista hori da terrazan txerri <coughs> ta ikusi hori ikusten egon eta ne televista go programaik preferida hori da, da orain ikusten zaudenean etengabe e, nai gabe ere Paisajeak hitzegin egiten dizu. Ez oso modu garbian, modu lauso batean hitzegin. Arbolak ikusten ditu, zumendiak, lainoak, eguzkiak. Horrek guztiak mezu bat igortzen dizu zuri, baita ere. Ta, zure baitan hasten zara sentitzen holako mezu-mezu batzuek. Pentsamentuak gausak, ordu uste badiozu hoiei. Sortzen, ba, pues, gero zure pentsamentu bihurtzen dira. Elkarrizketa zeure buruarekin, autozen txurari gabe, irakurtzen zuen horren baita, autozen txuratuko bazina e, erdia eretzen ukela idatziko eta ziurraski erdia eretzen ukela esango. Claro. Akaso, gehiagiek iten dioguzka gure <coughs> mingainari eta elkarrizketak e, amputatzen ditugu gure ba, arteko elkarrizketak? Hori beti da norberaren erabakia. norbeak erabakitzen du, nortaraino agertu bere burua edo bere pensamentuak, nortaraino ez. norbeak, gizarteagin daukan harremana, pues, aztertu egin behar du, eta ikusi nola nahi duen egon eta zer esan. Baina nik hori izan dut, tabaitere esan dut, eta esaten dut, eta gaiatzen denean. Jendeak zer esaten duen beldurraz biziko banitz, ez nituzkela egin izango, pues, egin ditudan gauzen, ez dakit, erdiak edo, edo irula urdenak. Ez nitunengo, Zer esan horren beldurraz bizi izan banitz. Orrun, ni momentu batean, da gaztetan naiko gazte gaina, 14, 15, 16 urtekin, institutuan eta piska bat pesnatu ginen irakurtzen hasi gauza irakasle interesatea, irakasle interesat egin da. Nik ordun erabaki, nuen, ni konziente erabaki egin nuen, ez begiratzea jendeari ze esango zuten, ze pentsatuko zuten, hau iten beste egite egiten badut. Eta ez da, etakitibila nagokalean musika jotzen, gitarra jotzen, hiru pisata eskatzeko, 17-18 urterekin da bat. Ezagun batzu eta ikusi izan dute eta bueno, ber pues ja está. Zei importat. baina ez importatze horren truke eduki dut pues, polit bat. Kalean musika jotzen egotea bi edo hiru zer den? Egote baita, eta etxean jotzen egoterinu bait eta asekon chikitero bat ondoko tabernan. Eta esan zidan, beitu mutiko, menes da jotzeke, et, muripaketorreko dira, baina lasainik abisatuko zut. Nik uste modu muripa bat, eta be, bezan txikiteru bat. Nik txistoa joko dut eta zurun jeikit aldegin. Tan jotzene honitzen, hartan egon, itzen, egon zan txikiteru bat, ni zaintzen. <laughs> zen etorri muniparik eta eskarrak eman izkion, eta inkluso eman iontzea bat, no, gara pesetak ziren, ez da goi pesetak, ozertzen txikito, eman iontartzeko nire kontora txikito bat. Oa, grazia, txabal. <hazurra> Tipua, bueno, esperientzia bada, zure bizitzen. Ja, hori askotan bizitzen duzu, jendeak zesango duen, pesin porta gabe, bizita. Bestela, hori begira baldimatzaude, edo, hau idaztema duze, pentsatuko dute, lagunek, edo etxean, edo herriko alkateak, zerpintzatuko du, hemen broma bat egiten baldima dut bo, e, alkateari buruz. Ola baldima zade, pues, mosten, mosten, mosten zure egoak eta, hola, geratzen zara, azkena, pixkat, enkojituta enko bezala, eta niri ustaz dezai, bizitzeko bodu, espansibo bat. Zabaldu, ireki. Hori bai, barruan, e, gorrotoa edo, Ez dut sentitzen, ez dut inoiz sentitu izan gorroto sentimento hori. Ia inoiz ez dut inonganako gorroto izan sentitu danik, hori gabe. Baruan gorrotoa baldimako azun, espanditzen hasten bat, aldimazan gorroto ere buu barraiatzen hasten da. Zan guztietara, eta hori kontrolatu egin egindotu. BAUXE DAPAKO ARISTI Orain dela urte dezente hementxe bertan izan zen irratian gaur berriro itzuli da 2000 emezortzian argitaratu zuen Novela Orkestera Poesia, saiakera, aur literatura iritzi artikuluak idatzi ditu baina ogei urte pasadira azken eleberria idatzi zuenetik Udazkenan argitaratu zunarik Rosa Itzuli da, jarriz zion jarri dio izenburu. Guk esan genezake, Paco Itzuli da. Paco Arizti, kaixo taongi torri gara. Kaixo, kaixo. <laughs> ogei urte pasa ira. Pasa, pasa, pasa, denbora pasa egiten da. Zegertatu da pakoren denborarekin azken ogei urte hauetan. Olako esaten da lon zelerra garela ez. Eh? betse izan horrez ordez lonserersa denboraan luzean irauten du zen idaztenaz nintzen gazterik tasnekin zen bat urte jarraituko nuen baina jarraitu egin dut <coughs> nire buruan ideiak eta izan dira proiektuak eta gozak ta jarraitu dut ta nola guztiarekiko daukadan interesa ba, idazteko literatur generoak ere pues nik gustiak maite ditut irakusten ditut Eta zegertatu da goi urtotan, ba, joan nizela beste literatur jeneru batzuek lantzen, ala sentitzen nolako momentu hartan. Biografia batzuk egin ditut, Kontsio Riozola, eh, Goen Kalegumare Olisa buruzko biografia, Gelatxo Soño Jolera erriburuzko biografia, ustapidarena, batzuk einkarroak izan ziren besteak ez. Saiakera liburuak egin ditut, poesia liburuak idatzi ditut, Haurrentzako liburuak, egin nuen kolaborazio poli bat zume eta margolariarekin, gumentzako liburuak, egin nuen, eta beak marrazkiak egin tizkion, bere bizitan lehen eta azken aldiz. Azken izan da, liburu bat ilustatu duena, zumeetak, benito lertzun egin ere, egon hilabeteak, ilabeteak tzen, Mikel Marquez eta biogetak, gero, grabazio irurietatik, liburu bat, atondugune, bueno, holako goza asko, eta batez ere Mikel Marquez egin ibili naiz, Amarurte ziru ikus ikus eh proiektuak ez egin ditugu e, kantua poesia eta alako ikuskizun batzu ziren Ta, bueno, horrek ere demora eskatzen du ura prestatzea eta gero herri herri es eh ibiltzea. escenario ibilt pizkata amarurte ba, bueno, dinamiko xamarrak izan dira nerezta eta goio bukatu zirenean ja saiakerak bueno azkenan pues demora Juan, juan egita. Lehenengo novela hogeita bat urte eskaskik inatela bye, zenuen. Bai, bai. Aipatu diguzu umemoko arroisko bat zenuen? Bai, <laughs> bai, novela obraen <laughs> nuen udabatean egin duen plitpla etorreta pli, bezala, eta zuzenk eta apur bat zuen. Zeratu zen, dan aden zen bat, ni harrapatu ninduna. Nik idazteko behar dut historiak beran niri man behar ditaztindu bat lehenago. Ta gero, nizaiatuko nahi, historia hori idatzita horrek astindu bat eman dizaino, irakurleari? Hm? Lo hartzeko balea liburuak idazte etzai gustatzen. Niri ofensa bat egiten zain, norbait eksaten duen, bai, nik lo egin arrotik liburu irakurtzen dut eta hortara lo geratzen naiz. Ez. ez, nik idazten duzu, ez espailatzeko, ez lok hartzeko. Horren, lehen lehenengo novela ora kapo deitzen zen, eta azan, aspaldi gertatutako krimen bat iburuzko historioa, berzotan jasoazionatak, inpaktatu ninduen, nire irudimena, martxan jarrizun historio arke tan fun, hori atera zen. Ta azken honekin ere antzeko zerbait gertatu zait. Rosa, Rosa moduko jende asko ezautu du Parot, balio gabetu zenean Kanporatea zien Euskal Presoa 60 70 bat, hola. batean, ilabete batean edo. Ta hoietako batzuk harreman eh, epistolarra nuen hoiekin barruan zeudenean pertsonarekin dituen ezagutzen eta atera ondoren eh, ezagutu dugu Alkar batzuk gina ameista egin dut daun ahi kontatzen hasi zitzaizkidan gauz egin eta, ja, impakta etua sentitu nintzetan. Barruan ja sentituen nun, ba, eman behar diot erantzun bat, hau kontatzen ari zitzaizkidan gauz hau eman behar, behar diot erantzun bat. Eta, pensatun, ba, sajakera egitea, gogorra zei, gauza gogorrak kontatzen zizkidaten. Egoera ere, soziopolitikoa, bat ez dago zema gauza kontatzeko modukoa horun, Horti libratzen zaitu literatura, beti literatura, fikzioa da, personaje batzu daude. Eta hor, konpon gertatzen diren gauzaie, personajeek egiten dituzte eta esaten dituzte nolabait. Hor, kentzen duzu, bizka bat e, ardurabat, gai hori buruz. Gaina e, zen munduanik ikk zuzenan bizi ez nuena. Borroka armatoan ebilitako jendea da. Liz, neiz ebili borroka armatoan ez dut, arma bat inoiz eskuetan hartu. ordun nahiagunuen personaje literari bat sortu, eta lehen personan, rosak kontatzen du, bere bizitza, bere gora lehen personan, eta hori izan zen, nire lana. Personajea sortu, eta personajea horren kontatzeko modu bat sortu. Novela hiru aldiz idatzi du nik, lehenengoan itzaiz ateratzen. eratzen, lehenengoan iruaren personan zegoen, da sati bat zu lehen personan irakorre zuten batzuk eta esantziatea nubezela dena lehen personaren pasa. Ber, dena, pasa nuen lehen personara. ajuste batzuk egin eh, behar zantzen izkion, azken batean, imaginatu behar rosa moduko modukoate, rosa dauzka, bueno, nire adinauka, gutxukura bera. Gaina, ber esperientziaren berak nola idatziko zuke liburu hori. Estapako ariztiren estilua da, rosaren estilua. Horo moro, ebilinaiz, oh, erotuta ebilinaiz urte bat edo bi edo irurte, profesorrekin guztiarekin azkenean eh, ateratzen duzu ta es, bueno, pues listo haudan proposamena, ta kitasmatu dande ez. Oain oain sakonduko dugu mamian, e, hori dena nola idazten du Pakok? Saltuka saltoka, kolpeka kolpeka, Josiz Josiz, e, zein da Pakoren idazteko eh estiloa hortsekakardadean, ezta ke zure cuadernoekin edo zure ordenagailuarekin zaudenean. Ap Ni apuntatzen Joan nintzen, Jende hau honek atentiskaren uz asko apuntatzen Joan hitze. Inkluso Aietako pare bat idu esanioen, 177a, eta ingoizut elkarrizketa bat, eta zuk erantzun, eta zimara. E, Gehien egetzuten nahi, zeh, nahi zuten nahaztu. Urte asko izan dira espetxan eman dituztenak, eta nahi zuten hori ja atzean, utzi. Eta rosak esaten du, nahi dut hori atzean, utzi. Ez dut izan nahi preso oia, nahi dut izan, rosa, punto. Orde indudut nere zorra justizarekin, jazta. Horun, gehien egitzutera ebaia, nek insistitu, nek insistitu da, bueno, pare bat etorri ziren, etxera, eta horun, elkaresketa periodistikoa egin, ninen, pim, pam, pim, pam, oina esan a ber, nola, pasatzen da persona, zu, ez da persona normal, ba, nire Pistola bat hartu eta iltzera, horako balderak, inoiz egin etzaizkienak, edo inongo mediotan etzaizkiegin. Horun, nik tapa, bere gogorrean botatzen izkin, horako balderak, eta zuk, Zogit dituzu, sei, sei persona dituzu, haien lurpean daude, haien familiarrak go, goga, gogaitu eta gratuera bizitza oso erako. Zuglo ondo egiten duzu, erantzuten zidaten, hola, gordin, eh? gordin, gordin, gordin, te zantzan, lekarrezketa periztik bat. E, bueno, oso interesanteak, nukste hurak grabatu eta emittituko balizun baite no, ez dakit, arrotuko lituzke. Un txaniten pizka bat, bueno, ikusten, hain hain zera, en fin, psikologia nola bizi izan zuten. Borroka armatuaren aro hori eura protagonista izan zirena, nola eura nola sentitzen ziren. Avantgardia, movimiento social ahundi batena avantgardia armatua. Batek esaten zuen eta nobelan jaso dut, ezta? Sekularako movimiento hacia gueña independencia alde gure herrian. Etan sartza zen laginda jazen, gaiurra, iriste berest, iristea, bezala esaten zuen batean, hori novelan sartu mm -hmm. dut, adibidez. dibidez. Hor, ungozo beguztean, nik ezin ez ditut imaginatu, edazle bezala. Horrati behar izan dut, dokumentazua, zuzeneko dokumentazioa. Eta, bueno, haiek eskaini didaten hori. Gero da, horri forma literaria. Hori De liuran matea. bertan irakurritu eta zuribera ere irakurri zantzut, eta gai askorik ingertatzen da. Gai askota ta egiten dugu, e, gai horren protagonista direnei, ahots zuzena Eman gabe. Hori gertatzen da dira prostituzioarekin. Prostituzioa legalizatu, edo ez. Eta debate bat dago telebistan, eta inoiz ez dago prostituta bat debate hortan. Beti dago abokatua, lege gilia, feminista bat, e, laguntza sozialetako ez hor eta hostelero bat. Eta, lan aiten duena justu ez dago. Nola eta etako jendearen inerrenik alako zerbait sentituen, at, hauek atea zirenean, ni pesatzen un momentu importantea bat izatzen, Eta ja tregoa definitivboa eman zegoen, gauzak aldatzen ari ziren edo ematen zuen ari zirela eta bar.etanik Pentzen nuen hauek eta bidetan etaagerko ziela pixka memor, bat memorandum batekin ez, bean zerren hauen kondenak ziren Nelson mandela izandako kondena berberak. hogeita zazpi urte egon tzen mandela espetxeere. hauek egon dira hogeita bost hogeita zazpi hogeita beatzi Ordun. Sate modua da Joncho Mandela gaina urtego naiz. Barruan ateran izenean ze herri aurkitu dut. Ta Mandela ga aurkitu zuen bere alde zeuden 25 milioi beltz denak bota eman zutenak presidente egiteko. Hau ze aurkitu dute, pues bere alde gontziren haietako asko eta asko eta asko ja abandonatu dutenak, apoi hori botoak eta galdu dituztenak, ja incluso gaizten, gaitzen dutenak hauek egin zituzten gauza haiek guztiak, bultzadora dela, bueno, munduak hankaz gora, eta hori nipesatzen, bueno, kontrasten interesgarria zela hori, baita ere periodistikoki edo, historikoki jakitea, da ikusi nue ba etzirela ateratzen, guztiz edabidetatik bastertuak izan zirela, estigmatizatuak izaten ari zela, euran hori zen, eta hori nipesatzen, bueno, edabidetan eta ezbazai ematen eh, protagonismoat, Nik literaturaren bidez, pues, ahotsa, emango diet nola bait, nere ahalmenaren baitan, liburu bat, liburua ba da. Bere ahalmena, irixmena ahalmena, laburra guada, pues, telebista, egun bat irrate batek, zantzakena, zan baino. Eh? Askos, miliaka persona, askok ikusten dute, telebista edo irakurtzen dute egun e, interneteko edabideak, irratian zuten dute miliaka personak liburu baten irakurleak gutxiago izaten dira beti. Eh? Baina bon hori zantzan, eta eren ere gogo eta bat. Ezeko hori arte. Zeko euri artian Guarda solari gabe Eskua sakeletan Pena bat bihotzian Etxetik urrutinago Gogoak maritzuren hori menari baimentzen dizkean pentsamenduak, nonago? Zenbat denbora daraman etxera etorri gabe, zenbat kilometro zeuden urte kilometro bai, zenbat bazterzikin ikusi behar izan duguni ikustera joateko. Eta baimentzen ez dizkionak, zer eginuen, zertan sartu intzen, hain guapa izan da. Konkistatuko enzignai, uraxe baina, ik kaskoak berotu zizkinan txakalaren atzete joan behar. Lastima, bizitzako urterik ederrenak kartzelan pasa izana. Irudikatzen dut, Gu etxegaraten bera, ama soineko erikonena jazten. Imanol geratu hemen da bera jasotzeko. Familiako lagunik lehialena. Maizter hartu zuen ama beraren pixu batean, eta hura bekoan bizidenez, ia gunero zaindu du harretaz maritsu. Nik ez nuen ama etortzerik nahi baina, zein ekeutxi, ari etxean. Abenduaren hotza dakarri manolek soinean, ilungo iztiarra zamarra lodian itsatsita, Bere giltzarekin irekidu atea. Marichuri atera etortzeko betarik eman gabe, iritsi alda. Oraintze ditute etxe garaten bera datozela. Hemen dira hemen batean. Toledo egin omen dutelo, ostatu batean. Goazen Britanikora. Rosa Itzuli da. Rosa Itzuli da. Paco Aristi. Ereñargitaletzea. Obeki hemen bizit, gubi okelkarreki, batzuetan galdetzen diot nere buruadi. Pako, ekaitzek, ba, ekaitzek irakurtzen du kuaderno urdin bat aldamenean duela, e, ekaitz, irakurriko diguzu roxa itzuli da irakurriala idatzi dezun, E, apuntetako bat edo kopiatu dezunez esalditakoren bat edo zer daukazu horra hurrean? Bai, egia esan e, poliki irakurtzen dut bueno, poliki bintzate apunteak hartuz hausnartuz e, irudikatuz eta adibidez aldetu didaztunez hausia apuntatu nuen orain dagoena dago ez lokeai eta gero erantxin nion zer da dagoena? <gülüyor> Lagoena Esalde hori, horialdi frankista da Frankon garaian esaten tzen hori. Baya, hau dago. ez lokeai baina jende tzen horrekino formatzen eta saiatzen zen hori gainditzen legeari hizkin egiteen ikastolak sortu ziren legaren konra, beste egin bat ekimenen Euskoararen alde. Horun e, herri bat mennderatua ba, edo beste batzuek gobernatzen dutenean kupatu dagoenean, herri hori bere buruaren jabez denean, beti dago sektore bat, menderakuntza hori eh iraun arazi naiduena ta sektore horrek esaten du bon hau da dagoena eh? eta hori da dei pues, gauzak ez aldatzeko. eta gaine esaten dizuten imposible dela ezinezkoa dela aldatzeak. askotan esaten da independentziari buruz ere uf ezinezkoa da ezinezkoa da taki ser eta ordun askotan dira eh kanpotik datozen leloak ez lo que hay baina gero Jendea mm, ideologikoak imakalduta dagoenean, hori barneratu egiten du, eta siniestu egiten du. Esaten bai, bai, arrazea bai, besta baldatzeri gezin da gain ditu eta ja, hor da, etortzen deak, konformismo bat, eta egoera txar baten, pues, onarpen bat, eta gauza galdatzea galmena, galdu egiten da. Hori izaten zen Katalunian ere, independentsia siniestu bat duela, ma urte. Ez inezkoa da, ez lokeai horaxe, jarraitu horaxe. Ta katalanak, momentu batean, pues, heki, holdartu, batu ziren, eta independentistei independentiztei zuarriba sortu zute, oain berze kolokan dagoena, baina bain ere ari dire esaten ez, ez inezkoa da, alde bakarrekoa ezinezkoa da, negoziatu ezagun, alde bikotasuna, eta bar. Oron, bueno, hori izaten dale lorren funtzioa, ez? Herri baten aldaketa ahalmen koletibua desaktibatzea. Eta horrein, Bai, Zer da dagoena? Bai, dagoena. Euskal eskal herrian, e, politiko gitarro lanik sumatzen da lako beherakada ba, dagoela, lako des desaktibazioa, desaktibazio eskologikoa, sozial ere, bai, e, batzuk esaten dute, ba, bora karmatuak e, utzi duela nek ondi bat, eta zauri asko, tabar, tabar. Baina ez dut ezaten, eh, emperakuntza uh, ari dela mende askotan gure herria zatitu zenean, Frantzia konkistatu zunean, Ibarraldean, eta Gaztelak, Nafarrako herrezuma, konkistatu zunean, gaina seguran zeuen alako Nafarroaren tenentziak eta seguragarreman garreman ahondi hazeuka Nafarrako herrezumarekin. Konkistatu zen, herria uzatitu zen, erakunderi gabe, erakunde propio eri gabe, utzi zen, hizkuntza ere ordezkapen e, prozesu batean sartu zen, ordutik ere errieu dator nekatzen, arazol, latzak, dauzka, ordutik, ez da izan soilik borroka armatuarena, ez? Hona askotan, mezu bati gaineratu hartzaizko beste mezu batzuek, edo mezu horren e, eragik eta ez parrua zabaluein behar daga iago. Eta herri honek nekea baltima baduka, ez da soilik borroka armatuak, Ekarri duen nekea, mende askotatik jat, atorren neke bat, etxipen bat, ezintasun bat, e geure gure gurearen jabez izana eta gure intereseko diren gauzak ezin defendatu izana ongi, nik getarian ibitzene izasko eta anekotoa bezala kontatu gizut. E Arrantzaleak, neguan, langabezian neoten dira, iru hilabeten ez doaz itxasorak. Hortzailan itsasoratzen dira berriro. Ano ez dira Getariako arrantzaleak, tabermiokoak, ta, ta undarrikoak. Marrilletik fax bat, faz bat, burofax bat bidaltzen denean kapitaniera. Burofax horrek esaten du Marrilletik, "E 14an, Juan Sinteske itsasora. Orrun ematen zaile Euskal arrantzalei." horrela bizi gara. Goituta gaude. Eta jatzaigo larria ere eruitze, baina nire izan ziaten, ditsa, ez zain, ez zain, ez zain, ez bat, patetikoa. Ah, horiak ez zuek, eta arrantzaileak antze duen. Kafi hartzen eta lasa eta, noizu azt, eta ba, guain, e haber burufaz ahoniz datoren da. Zer burufaz? Ba, marri Eta, bueno, erri bat hori abizitzen da, nah, baina guzti eta, bueno, hori da dago. Eta, neke bat eta... eta neke horri aurre egiteko ez zintasun omdia, eta desilusio bat ere badago, nahiz da sortzen diren ekimen batzu elo hori pisteko pixka baina fondoan iritzaiz bueno, desileologiizazio bat ere etorri da. eta Gerote eskoa telebztak eta egiten du beti halako e, e, bi, ondo bizitzaren e, apologia bat sukaldaritza programak, lau edo bost,xeei oh, daude esko telebtak eta jartzen duzu eta eedoso momentutan dago jendeako sinatzen eta jaten desaten, jo, ona dago hau eta... Gio, festa festa alkolikoa daude etengabe gure herri, eta, txakolinaren eguna, zerbezaren eguna, arduaren eguna, txampañaren eguna, ustaberriaren eguna, nakizer eta feria medibala, eta dana da jan eta edan. Eta hori, nik badukat, eh? sentazio hori badukat, sentazio hori histori hori, herri hau guai dala beruten, jan, eta edan. Eten duen herria ta oso ondo jate omen da eta oso maila honeko arduak eta txampañak, eta egiten dira. Baina gero gogo eta, eta pentsamentua eta piskat, kultura, eta hori guztia bazterrean uzten ari den, herri bat zoi zenditzen denik azpaldian, da malez. Hornean baitirak urritu dutpako, e, memoriaren inguruko thriller politikoa dela, Rosa Itzuli da, kontatu diguzu zer egin ezen, nuen zer topatu zinen, eta hori paperatun ezen? Zirre politiko bai, zirre politiko bai, asko ustatu izan zizitzen, hauera, hauera, hauera, Non eh, botere harremanak agertzen diren, erakundeak hoi aurka egiten dion jendea edo traizioak, espionajea, ta nolabait borroka armatuak eh, bere ber, alder, alderrik gogorrenak alde batea utzita, esken batean utzita, eskematen borroka armatua eh, armak erabiltza da jendearen kontra, jendore armatua egon liteke edo desarmatuak Eta horrek bo, sortzen ditu oso momentu horrak. Horri aldebate otsita eh komando N eta zeregina eta hola, ni kontatzen ziaten ez da liburuan agertzen da. Bazen boterearen ahulguneak detektatzea. Non da aula? Boterea ut. Eh, ni kerkar skeltatu nituen pertsona hauek hauek ibili ziren eh ere esaten da. Borroka armatua, jende armatoren aurka egiten zen garaikoak dira, hagu edanak. Eh? Garai hartan, afrentamentoa zen, armatu da zeuden pues, polizia, goreak zibila, polizia nazionalak, arma arman kontra. Gero etorri zen, jende zibila hiltzeko mm, aldaketa hori, zine eta haste bat, eta batzuk zaten ziaten, nik enuken onartuko zine bat hiltzeko agindu didez, nik borroka armatua ulertzen nuen jende armatoren aurka egiten zena. Baina hau lan abazen detektatzea aurruguneak, eta ekintzaba prestatzen hilabete asko pasatzen zituzten, hilabete asko. Dena ondo prestatu arte, da bero ekintzaren eguna etuartzen zen. Unut, thrillerra horra asten da. Botereari bere aurruguneak eta detektatzen asten eta era berean botereak ez zaitu detektatu behar zu. E eta kide bezela. Ordun dago kamuflaje lan ikaragarri bat. Hauek azentoa ere ensaiatzen zuten. Marrilan egoteko, marrilleko azentoa ensaiatzen zuten. Jendea kontoratu etzeekin euskalduna zirela. Kamuflaje lan bat ikaragarria. Euskal musika dedikazioa zegoen, berain etzean, zentzgar euskal musika auzoko bate entzungo zuen eta gerotsi batazo bateman. Ondo jantzitago altent ziren elegante gantzita. Elegantziak susmoak ezabatzen zituelako. erako. Taxiak zituzten, kontrola zegoenean taxia ez delako geratzen, normalean ez geratzen, kamuflazia, du menuz, thriller rapuz horrek, horrek sortzen zuen. Eta hori, irutzen zitzen, hauen gauzak kontatzeko behar nuela eduki, trenbide bat irakurketa bera etzuena e, makalduko. Irakurketaria da eman gozionak, eta hori zantzen erabakia. Horo eh? imenari busko trillerra. Baldakizu etxean e, zurekin solasen aritu ziren hori guztiek edo batzu behintzat liburoa irakurriote duten eta zer iruditu zaien. E... Haso duzu aien feedbackik badakiz irakurriote duten? Bat, batekin, bidekin itzein nuen eta batekin irakurri zuen da aso ustatu zaien. Bai. Eta beste irakurtzeko bildurrez. Irakurtzeko bildurrez dago. Hor bere burua reflekatuta ikusteko bildurrez edo auskalo zerra gertzen den eta nik izan diot hori fikziozko lan badela. Oinarri hartuta berak izan dago gauza, gero ordo beste gauza asko nik asmatu direla, hor fikziozko asko dago. Na, alako beldur bat, teo eta ez, ba, ez du nirakurri. Eta bestea bai, eta asko gustatu. Horrek bai. lasaitzen dupako? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Holako gai bati buruz idaztea bazen arriskua. Baita ere, etzen erosoan ere hau hau argitaratzea. Ez da gizartean onartzen den literatura, estiloa, edo gizartean bultzatzen dena, kritikoek laudatzen dutena eta saritzen dutena eta gehiago da momentu politikoarekin bat egiten duen literatura modu bat. Norola baita esanda, hola e, simbolikoki jendeak ulertu dezan. txalotzen eta saritzen den literatura da, damutzen den etakideari busko literatura. Edo eta nibilizena, ta gero hortik aldegin eta beste bide bat hartu zuena gura geitze eta bar hori saritzen da. Baina hori di baita ere Euskal Gobernutik eta Jonan Fernandezen e talde hortatik eta bultzatzen ari diren irudian. Nolabait egindako minura aitortu eta horretaz damutu eta hortaz guztiaz hor, foko horzentatzen duena eta horrundar redukzionismo bazeren. Ez da aztertzen eta jendeura zeren aurka orda, hartu zen horren aurka zert zegoen. Alegia, eh e, definizio klasikoak Historia, historian, esaten duiru biolentzia mota daudela. Biolentzia estrukturala, eta hori da, nazio batek, peste bat, konkistatzen, okupatzen duenean. Go dago, biolentzia e, e, e, agerikoa edo legitimoa, horren aurka agertzen da, okupatzen da, eta gero dago, biolentzia simbolikoa edo kulturala. Eta da, herri baten kultura suntzitzen duen, <coughs> violentzia Hemen, no zitu duguna ez alapuz, pues eskola dekatu, eskola kultura dekatu, eta barri. Orduan, eskola laritza atik eta bizkabat imposatzen den bide horrek, fokoa jartzen du bakarrik, biolentzia, ageriko biolentzia horretan, atentatuen, tan, gauzatzen zen horretan. Eta eskutatzen du, biolentzia strukturala Espainia eta Frantziak, nazio bezala, gure, nazio soberanoa son txitu eta mendeetan irauten duena eta mendeekin ere ahaztu egiten den biolentzia strukturoela hori bazterra uzten du eta hori soli fokoa hori eta hori literatura tipu ere da biskabat biolentzia mm, eskulsibo horretan zentratzen dena eta Banik panika riskoanekoan hortik atera eta biskabat zabaltzen du e, ikuspegia eta bueno, netzatetzen erosoa, baina sentitzen nuen In behar edo agertu behar nula. Baina ondo sentitu nez, jende askok gidatzi dit, eta esan dit, ba, oso ondo asko gustatu zaidela, eta bat zegola, olako baten beharra, hori, bueno, sentitu dut, ze batek presuetango batek zatentzian, ba, hau, idatzi hori, jendeari jaetzeizko gozoa eginten esatzen. Jende hori beste gozoa batzutan dago. Zaten, bai, beste gauza batzutan dago, baina oso mediatzizatuta gaudelako baita ere, da bideen aldetik, zer gauza desiratu behar ditugu. <coughs> Eda bidek esaten digute guri, zer desiratu. Eta zer desiratu behar dugu? Bidaiak egitea, bidai bat, azore zuharte tara, ez dakizeno, bidaia, oso ondo pasatzea, gero, musika festival batean, e, bebekala, izera joan behar dugu. Desio sortzaile dira guregan, Saneon nik jendeari sortuko diot, His uzatzeko desioa, nire nobelere bidez, Edo saiatu ingo naiz eta hori izan da helburua <coughs> etarun nire aurreko beste liburu guztiekin baino honekin e, mezu gehiago jaso dut, korro elektronikoen bidez eta bar, ba, gustatu zainon jendearen aldetik. Rosa kartzelatik itzuli da, hogeita haama urte egin ditu rosak sagastume bere horritik kanpo hogeita bost <coughs> kartzean eta gainerakoak iparraldean, Prosak e, kartzelan egin egindituen hogeita bosturte horiek, ez kartzelan oski, kartzelatik kanpo baino, pakok ere bizi izan ditu. Zer aldatu da gizartean, hogeita bosturte hauetan? Asko aldatu da, zu bai maila guztietan, komunikatzeko modua. Horsekulako talka, jasandu Rosak. Mugikorra, Rosa. bai, mugikorraren imperialismoa, ez da, nakoitza, berizangin, lenguan grazia gintzian, eta errabatean zegoen Martimone gazte bat bakoitza beren mobilak hitzeko eta gure txikikoa zerbaiten, tomeo zer zer artzatxo bat elutzeiskoan. Ta noa guraso gai ziren mobilak ukitzen, umeari zen hartzaren begiak ukitzen. Etzukan mobil lege gaña artzarekin egiten naitzen bestea ez da bezela, artzatxoekin. Ordu artzatxoak jolasten etzegin numero horrek. zekin nume orre, eh? begia sulatzen, a ber zen. Eta orrun, aldatu kanpoan egon den batentzat izugarria, Izubarri aldakita a guzti baina maila guztietan. Nei bate esaten zidan. E, hiperkonsumismoa per kapitalismoa e, garaipen bad dezala kapitalismoarna dago esaten zuen e, jende oso deskontentu ikusten zuela, jendearen aurpegitan eta zorionontzu izateko goñarizko gauza guztiak beteta dauzuzkagunean etzula jendea zoriontzu ikusten, betiz zerbaiten desiran, eta gero oso problema txikiekin itotzen zela jendea, zaten zela oso gaza txikiekin amar gatuta, zekulako ematen berez bestelako garantzari zekaten gauzei <coughs> eta beak irugazua iek detetatzen zituen e, zori zori gait, total, zori gait zori gait zori gait sentimetuat gauza txikietari tota e, ikusi gabe honetik daukagun guztia eta egunero egunero daukunak eta gero eh cesatzen <coughs> zuen hiruarna hiruarna ah, jotzen. Da? Mm, ai hiruarra astu zait. Hiruarratza. Bueno, ni arrien zen pentsatzen pakok mugikorri gabe eta iratik mugikorri gabe lortu, ja? ba, lortu dugu la hitzordu hau egitea. Claro, lortu dugu. Zer da gutako noski? <laughs> Nozki, eh, telefono fijoak ere orda, orde naga joa ere hor dago eta... Non daude babesten galdetzen du Rosak, eta gaineratzen du gukildakoei loreak jartzen dizkiete orain. Rosak, pertsonaiak, zer pentsatuko luke egunotan? Miguel Angel Blancooren baiketa eta hilketatik ogeita biurte bete direnonetan, Rosak zer pentsatuko luke? Ez takit hori Rosari galdetu errezta. Nik esan, zan nahi dut Ez nagoela beti ados rosak esaten dituen gautzekin. baina nik idazle bezala bere haotan jarri behar nituen. Bere logika, psikologikoan eta ideologikoan ba, ondo zetozen gauza jarri behar o, Ni askotan ez nagoela dos. Rosa-rosa da eta ni, ni naiz. ze zango lurke da euskalua? Homba, zango lurke lehen nena ipatu dute. berak ez dukeela nien aje baituko. Eta hilko pertsona zibil bazelako, pertsona desarmatu bat, e, bere burua defendatu ezin zuen pertsona bazelako hori izango zuen ziur aski. Eta gero dai, galdera ter, terribel xamarra da hori, za. Gaztetan borroka armatuan sartu zen batentzat eta orduan somatu zuen apoioa gizartearen zati ahundi txikido, txiki do beintzat zati sanguratsu baten, sanguratsu baten sostengua hor aurrera egiteko borko armatuan sartzeko hor bere bizitza entregatu daimeste urte atzerrian gero gerozpetsan bizi izan dira beldurrez esaten zuten goza kuriosoa zen eta beldur asko basa dugu eta nek jontzo gu beti kontra gauztan guneen beldurra polizia basatzen zutela zuekin, ez gu beldurra asko basatu baina, nolaz dugu basatu beldurra. Goita bi urte dituzu marrien zaude armekin zabitza polzan pistola bat engizabiltsain. No? Aiza atentadua prestatzen. Kloratita daukazu garajean, 500 kilo. Noletsu beldurra pasako egun hortan. esaten no, du bezperan ezin honen ezer jan. Edo sa momentutan yon liteke enfrentamiento armatu bat eta tiro bat emango zute buruan eta egun hortan iko zera. Goiz batean etxetik aterat, ez daizue etxera itzulko saren beldurri karagarria. <coughs> Orduan hori guztia eh? eta gero ateatzen direnean horren galdera herrriuaa desatean non dago orain jendeura baron dago pues, deseginduak desagertua beste norabide politiko batzuetan. eta nolaabait sentiuz, bueno, pues, gure gero galdera garrantzitsuna da personalate egin dezakena da Nere bizitzak zentzua izan aldu zun momentu batean esa erantzume beharrio oso. Baba. Egin dudanak zentzua izan du. Ni galdetzen behatu nere buruari, eraman dudan trahitoriarekin, nere li guztiak, artikurak, buz erantzuten diot bai ez, bai nere bizitzak zentzua izan du, eta jarraitzen du izaten. Baina, hori eta bosturte egon denak, barruan, galdetzen du hori, eta zesango deogero buruari, izan du zentzua, hain beste urtetan egotia, ne familia arruinatu indut, dirugu guztiak, astatu dute biaketan. Ez dira beste inyora joan, ni bizitzatzen dut, eta Izan du zentzua, baigual ez, baina nola ja konpondo, jatzerabiderik ez dauka. Ordu du zentzu horri no, lemaz zentzua bain geratzen zeitzkio nagoita osturtetan. Bueno, galdera gira, personalen buruetan daudenak, eta berdin, non da hoxen deura, pues jende hori o, forxe, hemen, hemen daude, danak, emin daude. Askoitze egiten da gizartean, azken urtuetan galtzaiez eta irabazlez, rosak eta imanolek ere e, solaaldi ez tabai dausnark hori ere egiten dute. E, galtzea alda. Ez ark, adibidez Miguel Angelen e, Blankoren hilketak eta ez beste zen indarkeria zantzuk etzula gertatu beharro nartzea. Ez, takit. Hori baino, Bai, Esatze da irabaztea? Bai, onartu litezke goza asko, hori onartu liteke, beste violentzi askoen aurrean ere onartu liteke Bai, gertatzen dena da, onartzea, e, sentitzen dugu esatea da, hori beti edo genetan galtzailak egiten duela Ira, historian zar, irabazleak, ira pues ez du inoiz, hori gindizan ez du, behar gizan, ez? Adidez, kasu historiko baxartzeko? Alemaniak Frantzia inbaditu zuenean, bigarren mundu, garraren asiran, bergero Frantzezak antolatu ziren militarki Alemanan kontra, partizanoak ziren resistentzia ditzen zen, eta irabaz intzuten Alemanen kontra. Orru, Frantziak, inoiz ez dio barkamenik eskatu Alemaniari, hil zituzten soldadu, ahalien gati, miliaka soldadu hil zituzten partizanoek, etzuen barkamenik eskatu, ez ber, beharrik izan. Zergatik, irabazintzutelako eta ere injusto bezala ikusten zelako alemanen okupazioa. Gertatzen dena da, gure herrian, okupazio hori duela bosten urte nola gertatu den ja, urrun geratzen da, eta jas gara goratzen, Taia ez da ikusten injusto bezala gure herrian Espainia eta Frantzia egintean egotea. Eta hori, haiek guri barkamenik ez digute eskatzen, ez? Kuriose izan Mexikoko presidenteak esan dionean ean, Espainiako herregari, barkamene eskatu bat duzu Mexikoen intzen zarraskin gatik. Ta pikutara bi denek, ez Eta esan dute izu. Tungo gezdu behar kamen izkatzen. Bueno, oru, bizkaz, historia. Kontua, onartzea ez onartzea, ni beti testu inguru historikoa gartzen ditu gozuak, eta historian bizkaz horrela funtzionatzen du kontu horreg. Beste kontua da, hortatik landa galdu irabazi E, emaitzai begiratzen dugunean. Egon da, erantzune armatuak bat, estatuaren aurka, estatuadoka biolentzea monopolioa, eta biolentzearen monopolio hori kostionatzea, sekulako afrenta bada estatuatzen zaten. asko molestatzen da norbeitek biolentzearen monopoliak entzen dunean. Zerbeak erabakitzen du armak zeinek erabili eta zeinek ez, legea daude. Derbente, lege gabeko armak talde batek grafitzen ditunean bere aurka estaduak molestatzen nahi izuari oso gorra hori estatu batzentat hasieran gaur ikusten duenean ba menderatzeko modua daukala bueno orduña berak kudeatzen du hori eta konvenizailonean pues egiten du gauza bat edo beste bat baina borroka armatuaren emaitza ezten badu ze maitzea izan du pues ikusten dugu aldaketa politikorik aldaketa politiko esanguratsurik Ez duela karri gure herrira. Ez da eman, jauzi bat, jauzi kualitatibo bat. Eta hori hortik esaliteke, pues, galera bat izan dela, ez duela ekarri aldaketa bat ez. Baina, askok esan dezakete bat ere, autonomi estatutua gernikakua, horire galera bat dela, ez duela ekarri gure herrian aldaketa kualitatibo bat autonomia xumea daukagu, guztiz Espainiaren mendekoa, eiparraldean, hori irrez daukate horain zerbea sortu da, baina autonomiaren sistema autonomikaren hasieran iran, esaten zen, PNUek eta esaten zuen, jakinda horretzale izango, baina esan egiten zuen, ez autonomia da independenziarako bide bat. Hau da horain tokatzen den pausua, eta honek gero, balioko dugu independenziarako jauzia egiteko. Hori esaten zen, niko ez gara hartan. Baina gero, guztiz ahaztu da, bi pausori emalitekela, eta autonomismoan zentratu da, mengo bizitza politiko guztia. Da ez du ekarriak da, eta kualitatea, darbun esan liteke hona autonomismoaren frakasoat izan da. Horregatik, mezu instituzionala beti saiatzen da, esaten autonomismoarekin oso ondo, guazela, rigarela, gauzak lortzen, datuak beti dira positiboak Europa maileanko datu honena dauzkagu, e, ikerketa, Industrial mailean zeari oneena daukagu, beti dato positiboak, eta onno sentsazio hori herri menderatutan beti goten da sentsazio hori. irabazi dugu galdu dugu irabazten ari gara galtzen ari gara sentipena beti dago. Rosak dio politika dela gauzak lorza estrategia egokiarekin. Hmm. Pakok dio, politikoki bere iburuanen jabe dela. Sacha na Hor ba, izan da, al dut. <laughs> bai, doiz <no is> <laughs> bai. Bai. Horrekin izan al dut ni naizela nire buruare bozera maila bakarrik, eh? Ez dut hartu nahi kolektibo baten hitza edo bozera maile zera. Ez batez hori izango ez, izango zen defensa mekanismoak zateko ni naizela parodo txinakina atera zen taldearen bozera maila. Inundiginora ere ze. Azko egongo dira. Nik batzuk nitzei indutu beste asko adose ongo dira orain hemen eskerra bertzaileak hartu zuen bidearekin eta barrordun. Hori izango da bizka. <coughs> Nere buruaren, bozera maile. Kezka sozialak eta kezka aberrikoak, patriotikoak beti izan ditut, baina gero individualista ere izan aiz beti. Alegia, pentsatzen dut, persona bakoitzak berak erabaki behar duela, bere bideazinan, bere lekuazinan, aukera daukala behintzat erabakitzeko. Eta etortzen diren proposamenen aurrean beak esateko. Hor no, ba, parte hartuko dut, ba, hemen ez dut parte hartuko. Zait juritzen hau inora di Orrun Hor e, bakoitzaren gogo eta egiteko almen horri deitzen dio nik e, buru politikoa. Ala, ala ulertzen, nuen hau da, e, ja. pakoa adibidez, edo beste zein pertsena, ez da, gola, inungo alderdi politikoaren e, menpe absolutuan, ez da? da. E, adosegontzak eztek e, zenbait e, ideekin, zenbait jardurekin, bye, batekin bye. bestearekin, baino ez eunek urunean e, e, irentxi askotan, bye. ez, e, ardiak bezala hartaldean e, bye, atzetik bye. joaten garen bezala. Bai, hori, asken batean, arderdi politikoen joera ere bada, zuk zuri pentsaraztea aiek nahi duten bezala. E, arderdi politikoek ez dute nahi zu inteligente izateik. Zuri inteligentea baldi mazara, pues, ikusten dizkiozurako, akatsak, eta kontra esanak, eta amarruak, eta gauzalat esan, eta beste bat egiten ontela eta ikusten dizkiozu. Horren bono, ni nago inteligentziaren aldeik. Unai dut, inteligentzea izatea, ni neu, eta horretan saiatzen naiz. Eta, ni garrantzi ondia, ondia, ondia, ematen dut, norberaren autonomia pentsatzeko almarin. Dauka ahalmen ari, daukagu almen bat, pentsatzekoa, emaz, itzei Eta no? ez dugu askotan erabiltzen. Erosotasuna eta gero... E, eh, beti goten da, Beldur bat taldetatik kanpo geratzeko eta fiskal sozialk ere bestekin batea ta, bueno, askotan bildur hori ez atzez ba. Ez, honga leis bestekin esaten dutenarekin eta PNB-ko gaudiote, ni PNB-neko gaur naiz, pues bueno, haite gaur naiz ta askar naiz da. Eskualzale gaudiote, pues, bueno, naiz eskualzaleekin eta bueno, ona da beintzat. Beti, e, iristen tzaizun mesu guztia, kuestionatu. Eta, bueno, ba, adosi, onurak ikusten baldi maizki duzu. Bueno, bale, segi aurrera. Eta, honek esan nahi du baite ere, nik botatzen ditua mezuak kuestionatuak izan behar dutela. E? Entzulen aldetik, edo nobera irakusen duten aldetik. Rosaitzuli da ezta bakarrik eh, kartzela eta hogeita bosturte eta espetxea eta itzuli naiz. Bada maritxu eta maritxuren altzein merra eta bada imanol eta bada rosarito eta bada eh, maitasuna eta badira harren eh, manen joan etorriak eta bada mu Eta bada ezin bestean ez da, pertsona baten bueltan e, ardatz bat egonik, enbor bat egonik, enborra dar asko daude. Bait. Persona bate, personaten bizitzen, esango ere esango eratxuna, gauza bat izan harri, eta kasuntan oso esango borroka armatuan edile izan harri. Gero pues, bizitza polierrikoa da, polifonikoa da, da beste atal asko kosatzen dute, da beste harman klase, eh? asko dauzkagut, eta saiatu naiz nahiz bizka bat. Rosa inguruan, lako personaje sortaba sortzen, eta askotan izpilu ezela funtzionatzen duten, nahi, zait, Elkar, neurona espejo, neurona es espejo, eta hori modan jarrizen asko intestatizitzen da, empatia. Eta elkarrengan daukagun eragina guk. Eta, hori, rosan daude, pues, bere ama, <coughs> altzeimerra daukana, eta hori, rosa bizituko ontreza ama, ba? zei nahi du bere iragana aztu, baina nahi du bere amak gogoratza bere iragana. Hori, dena ez da aztura, eh? Eta Nahi du bere iran gana aztu, baina berak illako general baten semeak nahi du gogoratu bera dela, ill zuena. Horon jokua daude, ez? Maitasun platoniko badago bi imakumen artean, baina Manol eta Rosan arteko ere platonikoa da. Eta ispiluak. Rosa eta atera despeitzetik de ama espeitzera darama. Alegia zarren egoitzara darama, eta beak espeitzera bat bezala sentitzen du eta han ama hori mahori, zaren egoitzan, ez da gehiago aterako handik, izpilu jokoak, eta geho dago, mirezmena eta realidadea, iman olenk, mirezten du roza bere argazke ikusi dudu lako goita dozturtetan, erriko eta berrenko saltzen zuen mitartean, eta beraren da, eroe bat, txege, bezala jainko bat. eta bateatzen denean, aurrez daure, errealitatea ikusten du, talka, mirezmena, eta errealitatea, eta horrosake bere miresmena dauka, horrosake dauka, bere idealizazioak, eiz zuten borrokarena, Eskualherriarena, bateatzen denean, ikusten du euskarreri erreala. Ta talka egiten du nazkoan idealismoa idealizazioarekin. eta zein duen hartu realitatea. Zein duen hartu, e, zein duen hartu. Azkenean hor lanbukean pikin bat onartu duela edo ematen duen arte. Esaten du, bueno, honekin ere bizitzen jakin beharko dugu edo holako zehoz. Rumor, hoku hoe gintresgarriak. Zicais kidan nobelan. Ukronia. Pako hitz berri bat ikasi dut Ukronia. Iragana modlatzen jakitea edo normalean geure mesedetan. Hai. Hai. Gizarte ukroniko batean bizi gara. Bai, begira, utopia Ukronia eta distopia. Distopia da etorkizun terrorifiko bat asmatzea. Utopia da etorkizun hobe bat asmatz arnestea da. Ta Ukronia da eta iragana beste modu batan izan balitz. Hmm? eta Frankok ez balu irabazi gerra, eta Errepublikak jarraitu balu, eta laguntu ziolako gerra irabazten independentzia lortu balu, ez, Errepublikarekin bueno, ukronia da, ez hori ben planteatzen da, jolas bezala eta irabazi bagenu, ez nola baita Eskualerriak gerra hu, pues Ukraina, bueno, kuban gertatu zen, ez? Kuban Cuban izo egontzen mugimendu bat, mugimendu terrorista bat. Ta terroristak ziren Fidel Castro eta Che Guevara, eta Camilo Cienfuegos, daitezko. Eta así susten. Ta terrorista esatetik bihurtu ziren gobernanteek izatera, presidenteak, Che ministroa izan zen, ONU-n hitz egiten zuen eta kotxe ofizialan ibiltzen zen. Orrun, eta irabazi bat genu, bueno, kasu batzutan irabazi izan da, da bueno, planteatzen dut joko hori ila da mm -hmm. baina da e, ni horren mm, azpian dagoen e, indarra edo lehenmotiva da, Gazak beste moura e, irudikatzea edo. Ni beti zehatzen ez. gure gauza guztiak, eta eta euskara boste mila personak hitz egiten dute. eta hiru milioi personek hitz ino balute euskara. Zergatik ta dugo San Josegarria non lango ginateke 3 milio iztunekin. Bueno, holako esak egiten ditut. eta uno du, bueno, ni normalizatzea zer da? 3 milio egitzea edo 1 milio bate egitzegitea edo ostalaritzan kamare guztiek euskara jakitea zerri deitzen diugu? Ez dago definitua euskara normalizatzea. Zer den? Netzako da 3 milio euskaldun egotea. Punto. Orrun liburuan joko hori ere Erazi begenu. Pues bueno, eta koauek izango ziren, best, ministroak, sairburuak, ertzaintzaren jefeak izango ziren, artifizieroak, e, tiro hariketak eiten erakutsu zieten, eta berta, eta bueno, da, fantasia bat, literaturak ematen duen aukera. Elkarrezketa tresna potentea dali buruan, asko kontatzen da elkarrezketaren bidez. E, gustatzen bai. zaio pakori, balia bide hori? Elkarrezketa horiek irudu, da, lau, lau aldiz, idatzi ditut, asira antzerki obra moduan ateran nuen, elkarrezketa zati bat, bi aldiz, hiru aldiz idatzi, lau aldiz gero novelan txertatzen joan nintzen, eta bai, elkarrezketa nik gidoiak eta hola egin ditut, e, pelikulak eta asko ikusten ditut, zinezalean naiz, eta askotan izkutxirekin asko zaten da, eta parrafa da luze batekin ez da inbeste zaten, eta honik egin dut bekatu novelan, parfa luze batzua daude, eta ja, ez nuen asbatzen izkutxirekin, nola esan. Eta hor, eh, sekulako gueltaak bandiziot, eta hitzit, inferma ose, bi atzeko, eta nobelari, abia demateko, <coughs> oso tresna oda, hona dela, elkarrizketa. Eta esan gaduzten diren gauzak. Ta errepikatzen diren gauzak. Bi, edo hiru aldiz edo lagaldiz, errepikatzen dira. Eta, ah, baino zugori, zen honen esan. Eta, askota, elkaresketa da, eh, gezurtiaren, gezurtia, ondatu dezakeen gauza da elkaresketa, gizurretan ai garenean, eh? Elkaresketan tap, eskap, eskapatzen zaizu behartzen zerbait, eh? Tipikoa da, ez? Ba, zuk zure neska aukazu eta gero beste batein nekizu zita bat, e, bergaran mandezagunta go, ni neskekin nagota zerat. Ba, ez da kideate ah, ba, lengua, kamiseta poli bat ikuzu nuen e, bergaran. Ta, orro neska ez da. Ah, eta, zu bergaran oi izant zera ba. A, ah, orun, elkarrezketa da olako tresna bat, oso, oso, oso polita eta nobelane funtzio hori badauka. Zer, imanoliz kapatzen zaizkio goza batzuek, eta rosak, o, rosak kontu batzuek. Arrapatu ah, iten ezkio. dakizuna baino, kutsiago kontatu idazu. Ta ba hori zen, eta abia dematen dio de batez ere. Ta goa, ez zegoen beste modera, altsen berra eta gozoiek agertzeko, Elkarrizketa da modu naturalena, ikusten duzu emakume hori nola da bilen, bantxe albondigai buruz eta bantxe rebilari buzitzeik den. Eta hori prosan ez da gokontatzeri zinduzu esan, eta maritzuri burua joaten zitza joan, bapatean albondigetatik gana, eta gero hola izolak inasten zen. Ez, naturalago gehiatzen da, ikusi eta kamara jartzea ez dela. Ta, hauet denak aukera literarioak dira. Idaztena izarenean bete izara aukera batzu ekartzen. Nola agertuko dut hau Eta, pues, erabakitzen duzu zerbait, eta igual funtzionatuko du. Ta igual ez, beti zalantzan bizi gara idazleok. Maritxuk dio, zuekeren ira adinera iristerako terako, hastean ostiral bat izango duzue. Nondi jasatzen ditu pakokalako esamudle berrak? Hini gentsu nio norbezdi, <coughs> agutako... Bai, eta, eta petaki <risa> dago eta kopati bere amak esaten duela asko. Jason ino ta bait ere jainkoaren grazia bizina nauni den hori ere bai. Eta hola, jas, entzun eta jaso Un go sesan aiduen ez garbiztakit. Ostirar kontu konturrek Oso consciente da pako idazten duenean hizkuntza Ondura beli behar duela, eta izkuntzari aliketa gehien, izkuntzari aliketa gehien zukutu nahi duela. Azken novelaren iguranakas adibidez, irakurri izan dizute, ze alegin bere zeintzua eta orduan zenuela sentsazioa lortu zenuela eh, izkuntzaren gore nera iristea. Bueno, gore ez, baino, baina kontuz izkuntzarekiko sentibera, eta somateku itza bai, eta ze itz, zen momentu tan esan liteken, eta zerrez, er, hori bai, eta bizkat itz, bora, biz, biz, bizita suna dueten itzaak edo, Daude, itzpila bat bala oso, ilak direna bezala. Eh? bizikidetza esaten duzu bizikideza eta, osta ezer ulertzen, zesan edo nitzorak, ez? Eh? Hoi beste moda esaten maizu, gitani eh? helkarrekin, eh? bote bat hartzen, bale, bale. Ez da nahi, bizitasuna bilatzen, itzei, eta eh, posilue da, posible bada, neurri batean, izkeraren bitartez, identifikatu itziltiena idan persona. Rosa akulturizatua izan da, eta euskera galtzeko zorilean, gero egin zuen errekuberatzeko halmena, hori hon, rosaren euskera, eta bere amaren euskera, bere amada, herri txiki batekoan anafarrako herri txiki batekoa da, euskera diferenteak behar du izan, eta hortzatuna ezpizko bat, matizak edo, hori eh, hori aurkitzen edo, hori da. Da, izkuntza, izkuntza gorena, askotan pesatzen da, izkuntza gorena da, Iskuntza dotorea, barrokoa, esadiluzetan antolatoa dagoena eta errelatibozkoa, kondo josila, eta suhuntiua, su eta e, aditz, e, zeak ez? Trenkoak. Trenkoak, hori da gorera. Ba ez, hizkuntza gorena da, errelatuari ondo da gokion iskuntza. Novela honetzate gokia, eta hori zuksumatu imerzu. Tarn, hori izate nuen, iskuntza gorena. Bueno, nere ustez kontakizun honi ondo zetorkitxona, eta gero, emakume bada, idazten ari dena, berro eta amabosturtekua, hori, behako idatziko zukeen behar bada, idatzi izan balu, da, aproximazio bat, eh? hori da. She's on my new blue jeans My father was an gem man Amarraket galdetu dizu Zerdu arte jardun behar dugu 12ek inguru arte 12ek inguru arte 12 eta 5 dira Bai right. <laughs> <laughs> serio <laughs> <muy> barato, <laughs> <laughs> Eh, es, ez da gende astertu ber, eh. Hobek <risa> da gozustea, ustea, ustea hm? Zer daukazu eskuartean, pako? Bera, papertxo bat <coughs> eskatu ni pako ekarri berduzu kalean lapurtutako zerbait. Bueno, i naiz eta non hartu dut zerbiletatxo bat. Da du eskerri kasko. Eskerri asko, eh? Eskerri kasko eman behar da bizitzari eguneronik hala ematen dieu. Ta autoan beaje bat egin badun, gero ni etxa patena izenean, emango dut, olodut, eskerrik asko, viaje ondo atea zeralako. Binu honero esnatu naizeralako. <coughs> Dago neguraldia, dagoelako, eskerrik asko. Tan dauka dandirua dauka delako. Poltxikoan, eh? Eskerrona emate hori deskurritu ban beste gauza bad, eskerrona emate hain gauza beharrezkoa da eta zein gutxitan egiten dugu. Ta geure artean ikus, oin eskerronak benetan ez, hola, esker asko, eh? Ez. Norbait izan zaiozu. Eskerrak benetan, jo zurekin hemen egotea, gustatu gu, zait, edo detalle izan duzun detalle hori ez da. Taia, zerbiletaren garrantzia literaturan ere oso hundia izan da. Eskual kanturi famatuenetako bat, txori atsori, zerbileta batean idatzita zegoen. Da, Mikela Uak, zuen. Ui, ze polita. Ze polita. Ta Mikelagoak irakurri zue, oui, ze politika. Ze politika, batzera eramatzen eta etxean hasitzen eta kantua bat egitzuen zerbileta horrtako letrakin. Taio zerbiletatan idatz izan dira gaus asko números zenbakiak adibidez, telefono zenbakiak. Ezagutu duzun, eh, eskamo baten te, telefonoa. Eh, apuntatu dira Espio Espioen pelikulatan klabeak apuntatu dira hor paperean eta milagoza zer biletada da. Berezikian, berezikian da bat oso oso literaria ta cinematografikoa. Eta gero pues, eh, bere zerbitzu praktikoa duka, dizu, Espainia lehortzeko da. Mm -hmm. Amabia, dira, dira. Vale. Vale. Eta horrein zer, rosa rosaitzulida eta horrein zein itzuliko da edo zein joango da edo zertan ari dapako? Ah, eh, Proiektuaz buruan dauzkat, bain jik zehaztua, baina idea idea kreatiboak beti dauzkat buruan. Akero igual, novela honen jarri pemate da ampliazio bateo igual egin godotu. Higutzen zait hori gauza da hori hain dikontatzeko, eta atzea zabalduko dut nobela, eta etorkizunera zabaldu, du. ez da egit, bueltak ematea hienez, ez da egit. Materiala dokumentazio asko daukat, eta igual dut beste nobela bat gai hontan, edo ez. <lipen> Aurrekoan etorrezen jenean, etorri zait, nik uste, eh? zola ari ginela, eh, izbide izan genuen kantuetakoa azen Buenos Airesko uria. Hori zen proiektu proiektua lehenen gabeigarne edo irugarna. Irugarna, irugarna Arta zaretu ginen, Buenos irugarna. Airesko uriaz. Irugarna zen. 2005-2006 ustezela proiektu ari. Bueno, izki larriz, garbi-garbi, eh, paperezko zerbietan didatzita, eskerrik asko pako. Vale, eskerrik asko zuei. Izugarri gozatu dugu liburua oi hartzen emana izan diegu eta gure inguruan ere e, jaraduko dugu e, zabaltzen eta e, irakurlei gomindioa luztatzen e, Rosaitzuli da, erein argitaratua Pako Ariztien e, eskutik, Pako Ariztien berak idatzia Eskerrik asko alako lan edar bat irakurleon eskutan hartatik eta eskerrik asko bisitagatik Eskerrik eskerri, eskerri asko zuen, bihotzez, erkarrizketa oso ongi prestatu duzu, irati hor lana dagoatzean Eta ekaitzi ere, eskarrik asko. Eskarrik asko, zure. House of the Rising Sun, noizpai deskubritu zendune, eh? Horrekin bukatuko dugu. Amasi, Us... amasi urtekin, entzun genu kantu hau eta geho juinen Bayonara Errik Bardon, da kantari erik Bardone konzertoa digustera Bayonara, bizikletan juinen. Bueno, ba, erikekin, gaurko saioari, agur. enzo da tornastenan gehiago bitarten izan zoruintsu, gaurko zae, hurrengoan gehiago. Io.